Епізод 9. Історія власного вбивства Щойно в бібліотеці була гостра розмова. Це було зрозуміло з напруги і стриманості, що панували там, та легкого рум'янцю на обличчі сера Бенджаміна. Він стояв спиною до порожнього каміна, заклавши руки за спину. Посеред кімнати, як побачив Ремпоу, Стояв той, хто йому особливо не подобався Пейн, юрист. Я скажу вам, що ви зробите, сер, сказав сер Бенджамін. Ви сядете он там, як розсудлива людина, і дасте свідчення, коли вас про це попросять, не раніше. Пейн заскриготів у горлі. Ремпл побачив, як коротке біле волосся настовбурчилося на його потилиці. Ви знайомі з законом, сер. прохріпів він. Так, сер, знайомий, сказав сер Бенджамін. Я, знаєте, сам є магістратом. Тож ви виконаєте мої вказівки. Чи мені доведеться? Доктор Фел хахикнув. Він сонно схилив голову до дверей, підводячись зі стільця, коли увійшла Дороті Старберт. Пейн різко обернувся. А, заходьте, моя дорога, сказав він, пристовуючи стілець. Сідайте, відпочиньте. Сер Бенджамін і я. Білки його очей метнулися в бік головного констебля. Поговоримо згодом. Він склав руки на грудях, але не відійшов від стільця, де зайняв позицію, неначе охоронець, сер Бенджамін почувався незручно. Ви, звісно, знаєте, мій Старберт, почав він, як всі ми ставимося до цієї трагічної справи. Оскільки я так давно знаю вас, я знаю вашу родину, гадаю, мені не треба більше нічого казати. Його щире старе обличчя виглядало спантиличеним і добрим. Мені неприємно турбувати вас у такий час, але якщо ви в змозі відповісти на кілька запитань, «Ви не зобов'язані відповідати», – сказав пен. «Пам'ятайте про це, люба моя». «Так, ви не зобов'язані відповідати», – погодився сер Бенджамін, стримуючи роздратування. «Я лише хотів заощатити вам клопоту на дізнанні». «Звісно», – сказала дівчина. Бо сиділа тихо, склавши руки на колінах, поки розповідала історію, яку розповідала минулої ночі. Вони закінчили вечеряти трохи раніше дев'ятої. Вона намагалася розважити Мартіна і відволікти його від думки про майбутні справи. Але він був похмурий, розгублений, тож одразу пішов до своєї кімнати. «Де був Герберт?» Вона не знала. Вона вийшла на газон, де було прохолодніше, і просиділа там майже годину. Потім пішла до кабінету, щоб переглянути денні господарські рахунки. У холі вона зустріла баджа, який повідомив їй, що відніс велосипедний ліхтар до кімнати Мартіна, як той і просив. Кілька разів протягом наступних півгодини чи трьох чвертей години вона збиралася піднятися до Мартіна. Але він висловив бажання, щоб його залишили одного. Він був похмурий і сердитий за вечерю. тож вона утрималася від цього. Йому буде краще, якщо ніхто не бачитиме його нервового стану. Приблизно за 20 хвилин до 11-ї вона почула, як він вийшов зі своєї кімнати, спустився сходами і вийшов через бічні двері. Вона побігла за ним, Діставшись з бічних дверей, коли він уже йшов алеєю, і покликала його, боячись, що він міг занадто багато випити. Він відгукнувся їй, кинувши якісь слова, яких вона не розібрала. Його мова була досить нечіткою, але крок, здавалося, був твердим. Потім вона підійшла до телефону і зв'язалася з будинком доктора Фела, повідомивши їм, що він уже йде. Це було все. Її побільний гортанний голос жодного разу не здригнувся, поки вона розповідала, а її очі залишалися прикутими до сера Бенджаміна. Повні рожеві губи без макіяжу, здавалося, майже не рухалися. Закінчивши, вона відкинулася на спинку крісла і подивилася на сонячне світло в одному незачиненому вікні. «Міс Старберт», – сказав доктор Фелл після паузи. «Чи не будете ви проти, якщо я поставлю запитання?» «Дякую». Бач, сказав нам, що годинник у холі минулої ночі йшов неправильно, хоча всі інші годинники йшли правильно. Коли ви кажете, що він вийшов з дому за 20 хвилин до 11-ї, ви маєте на увазі час за тим годинником – чи правильний час? Ну, вона розгублено подивилася на нього, потім на свій наручний годинник і на годинник на комінній полиці. Ну, я гадаю, правильний час? Ні, я впевнена у цьому. Я навіть не глянула на годинник у холі. Так, правильний час. Доктор Фел відкинувся назад, поки дівчина, злегка насупившись, Дивилась на нього. Вочевидь роздратований тим, що цю недоречність знову витягли на світло, сар Бенджамін почав ходити туди-сюди по килиму біля каміна. Відчувалося, що він збирався з духом, щоб поставити певні запитання. А втручання доктора розсіло його рішучість. Нарешті він обернувся. «Бач, – уже розповів нам міс Старберт про абсолютно незрозумілу відсутність Герберта. Вона схилила голову. «Подумайте, будь ласка, ви впевнені, що він ніколи не згадував про можливість раптового від'їзду? Ну, тобто, ви не можете придумати жодної причини для цього?» «Жодної!» – сказала вона і додала тихішим голосом. «Вам не треба бути таким офіційним, сер Бенджамін. Я розумію, натяки так само добре, як і ви. Що ж, відверто кажучи, тоді суд присяжних Коронора, імовірно, витлумачить це по-злому, якщо він негайно не повернеться. Навіть якщо... Ну, ви розумієте. Чи були в минулому якісь погані стосунки між Гербертом і Мартіном? Ніколи. Або нещодавно. Ми не бачили Мартіна, Відповіла вона, переплітаючи пальці. Приблизно через місяць після смерті батька, аж до того часу, як зустріли його корабель в Саундгемптоні позавчора. Між ними ніколи не було ані найменших поганих стосунків. Сер Бенджамін був явно розгублений. Він подивився на доктора Фела, ніби шукаючи підказки. Але доктор нічого не сказав. На даний момент продовжив він, Прочистивши горло, я не зможу придумати нічого іншого. Це е, дуже загадково. І справді, дуже загадково. Звісно, ми не хочемо піддавати вас більшим випробуванням, ніж це необхідно, люба моя. І якщо ви бажаєте повернутися до своєї кімнати... Дякую. Але якщо ви не проти, сказала дівчина, я б воліла залишитися тут. Це більш, більш... Ну я просто воліла залишитися. Пейн поплескав її по плечу. Я подбаю про решту, сказав він їй, кивнувши в бік головного констебля із сухим, злісним задоволенням. Настала пауза. Вони почули нервове, шепітливе бурмотіння в холі, а потім голос, що раптом прокаркав: "Дурниці!" з такою пронизливістю, яка Точно нагадувала розмовляючу ворону, що всі навіть здригнулися. Увійшов бадж. «Якщо ваша ласка, сер», – сказав він головному констеблю. Місіс Бандл веде одну з покоївок, яка щось знає про той годинник. «А ну марш!» – заверещав воронячий голос. «Марш прямо туди, юна леді! І говори з ними! Гарна ж ситуація!» — Гарна ситуація, — кажу я, — якщо ми не можемо мати правдивих людей у домі, — кажу я. — Ха! — заверіщала місіс Бандл, видавши губами звук, схожий на витягання корка з пляшки. Супроводжуючи налякану покоївку, вона вкотилася у двері. Місіс Бандл була маленькою худорлявою жінкою з ходою моряка. Мережевний чепчик насувався на її блискучі очі а обличчя мала такий надзвичайно злостивий вираз, що Ремпл аж витріщився. Вона окинула всіх лютим поглядом зі свого запиленого обличчя, але здавалося, не стільки проклинало всіх, скільки розмірковувала про якусь глибоку кривду. Потім вона втупилася дерев'яним поглядом, від чого її очі дивно скосилися. «Ось вона!» – сказала місіс Банду. «І що я скажу? Так це ось що! Враховуючи, як ідуть справи, кажу я, нас усіх так само можуть побивати в наших ліжках або заберуть американці. Це все одно! Скільки разів я казала містеру Баджу? Казала я йому Містере Бадж, запам'ятайте мої слова! Нічого доброго не вийде з того, аби зв'язуватися із тими привидами! Це не по-людськи!» — казала я. — Щоб оця глиняна оболонка, якою всі ми є, завжди намагалася схопити тих привидів за бороду, — кажу я. — Ха! Подумаєш, ми американці, ха! А ті привиди зараз... — Звісно, звісно, місіс Бандл, — заспокійливо сказав головний констебль. Він повернувся до маленької покоївки, яка тремтіла в хватці місіс Бандл. Наче снотлива дівчина спіймана відьмою. Ви щось знаєте про годинник? Е...» Марта, сер, так, сер, справді знаю. Розкажи нам про це, Марто. Вони жують гумко, хай їм греть. вигукнула місіс Бандл з такою лютою злістю, що аж підскочила. А? «Е...» перепитав головний констебель. Хто? Вони беруть пироги і кидають у людей. Сказала місіс Бандл. І квік пук, хай їм грець. Економка виявляла схильність простарікувати на цю тему. Здавалося, вона говорила не про привидів, а про американців, яких далі описувала як бридких кобоїв у солом'яних капелюхах. Подальший монолог, який вона виголошувала, трясучи в одній руці з ключів, а в іншій мартою. Був дещо туманним за змістом, оскільки слухачі не могли розібрати, коли вона мала на увазі американців, а коли привидів. Вона завершила лекцію, яка, здавалося, стосувалася неввічливої звички привидів бризкати один одному в обличчя содовою водою сифонів, перш ніж сер Бенджамін набрався достатньої сміливості, щоб втрутитися. А тепер, Марто, будь ласка, продовжуй. Це ти перевела годинник. Так, сер, але він мені наказав зробити це, сер, і. Хто наказав? Містер Герберт, сер. Справді, я перетинала хол, а він виходить з бібліотеки, дивлячись на свій годинник, і каже мені Марто, той годинник відстає на десять хвилин. Вистав його, правильно, каже. Різко так, знаєте, я була здивована так, що мене можна було б збити з ніг пір'їнкою. Він так різко говорив і всяке таке. Чого він ніколи не робить? І він каже, подбай про решту годинників. Вистав їх правильно, якщо вони йдуть неправильно, і дивись мені. Сер Бенджамін подивився на доктора Фела. — Це ваше розслідування, — сказав головний констебль. Продовжуйте. Га. сказав доктор Фел. Його гуркіт з кутка злякав Марту, чиє рожеве обличчя стало трохи рожевішим. Коли ви сказали це було? Я не казала, сер, справді не казала, але скажу, бо я подивилася на годинник, звісно, переводячи його, як він мені й сказав, і всяке таке. Це було якраз перед вечерєю, сер і пастор щойно пішов, привівши додому містера Мартіна. І містер Мартін був у бібліотеці. Так, і от я перевела годинник, і він показував 25 хвилин на дев'яту. Тільки це було не так, бо він поспішав на 10 хвилин після того, як я його перевела. Я маю на увазі... Так, так, звісно. А чому ви не перевели інші? Я збиралася, сер. Але потім... Я зайшла до бібліотеки, а там був містер Мартін. І він каже, що ти робиш? А коли я йому сказала, він каже, дай спокій тим годинникам, каже. Ну, я, звісно, і дала. Бо він же господар і всяке таке. І це все, що я знаю, сер. Дякую, Марто. Місіс Бандл, ви чи хтось із покоївок, бачили, як містер Герберт виходив із дому минулої ночі? Місіс Бандл випнула щелепу. "Коли ми їздили на ярмарок в Холдер", злостиво відповіла вона. "У Енні Мерфі злодюшки вкрали гаманець, і мене посадили на таку штуку, що крутиться й крутиться, так-так крутиться і крутиться, а потім я йду по дошках, що хитаються, і в сходах, що обвалюються, і в темряві, і в мене шпильки випадають" Хіба ж так поводяться з леді? І хай їм грець. Провищала економка, люто трясучи ключками. Це був винахід. Ось що це було. Триклятий винахід. Усі ці винаходи такі, про що я казала містеру Герберту багато разів, і коли я бачила, як він ішов до стайні минулої ночі. Ви бачили, як містер Герберт ішов? вимагав головний констебель. До стайні. — Де він тримає ті винаходи, на які, звісно, я не дивлюся? Сходи, що витрушують з мене шпильки. Хіба ж я дивлюся? — Які винаходи? — дещо безпорадно запитав головний констебель. — Усе гаразд, сер Бенджамін, — сказала Дороті. — Герберт завжди щось майструє, без жодного успіху. У нього там була майстерня. — Більше... Жодної інформації від місіс Бандл отримати не вдалося. Усі винуходи, була вона переконана, пов'язані з певними пристроями, які кидали її в темряві на ярмарку холдерні. Бочевить хтось із примітивними у гумору завів добру леді до будинку сміху, де вона кричала, доки не зібрався натовп, застрягла в механізмі, вдарила когось парасолькою і врешті-решт була виведена Поліцією. Так само, як і зараз, після бурхливого перегляду справи, без жодного пояснення для її слухачів, її вивів бач. Марна трата часу пробурчав сер Бенджамін, коли вона пішла. І ось вам відповідь на ваше запитання про годинник, докторе. Тепер гадаю, ми можемо продовжувати. Гадаю, можемо раптом втрутився пейн. Він не зрушив зі свого місця без дівчини, маленький, зі складеними руками, потворний, наче китайська статуетка. Вгадаю, можемо. Оскільки, ви, здається, нікуди не просуваєтеся з цими безцільними розпитуваннями, мені здається, що деякі пояснення належать мені. Я є довіреною особою цієї родини. Протягом ста років. Нікому, крім членів родині Старбертів, не доводилося обходити до кабінету начальника під жодним приводом. Сьогодні вранці, наскільки я розумію, ви, джентльмени, один із вас абсолютно незнайомий, порушили цей закон. Це саме по собі вимагає пояснень. Сер Бенджамін міцно стиснув щелепи. «Вибачте, друже мій». Сказав він. Не думаю, що вимагає. Юрист почав лютим голосом. Що ви думаєте, сер, майже другорядне? Коли доктор Фел обірвав його, він говорив втомленим і лінивим голосом. Фейне, – сказав доктор Фел, ви осел. Ви створювали проблеми на кожному кроці. І я б хотів, — Щоб ви не були такою старою бабою. До речі, звідки ви дізналися, що ми там були? Тон, яким він говорив, тон м'якого докору, був гіршим за будь-яку зневагу. Пейн люто на нього поглянув. — Я маю очі! — прогарчав він. — Я бачив, як ви йшли. Я пішов за вами, щоб переконатися... Що ваше втручання нічого не порушили. О, сказав доктор Фел. Тоді ви теж порушили закон. Це не питання, сер. Я маю привілей. Я знаю, що в тому сховищі. Він був такий злий, що став необачним, і додав, я не вперше маю привілей бачити це. Доктор Фел байдуже дивився на підлогу. Тепер він підняв свою велику, схожу на левову голову, але все ще з тим самим відстороненим виразом, щоб подивитися на іншого. «Це цікаво», – пробурмотів він. «Я, власне, теж так думав». «Хм, Так. «Я мушу вам знову нагадати», – сказав Пейн, – «що я тримаю добірність». «Більше не тримаєте» сказав доктор Фелл. Запала пауза, яка чомусь здавалося, охолодила кімнату. Юрист широко розплющив очі, рвучко повернувши голову до доктора Фелла. Я сказав, більше не тримаєте, повторив доктор, ледь підвищивши голос. Мартін був останній із прямої лінії. Все скінчилося. Довіреність чи прокляття, чи як ви там хочете це назвати, із цим покінчено назавжди. І щодо цієї частини я можу сказати вам, слава Богу, хай там як, це більше не мусить бути таємницею. Якщо ви були там сьогодні вранці, ви знаєте, що сейфа щось забрали. «Звідки ви знаєте?» Вимагав Пейн, витягнувши шию. — Я не намагаюся хитрувати, — втомлено відповів доктор. — Я б хотів, щоб ви теж не намагалися. У будь-якому разі, якщо ви хочете допомогти правосуддю, вам краще розповісти нам усю історію вашої довіреності. Ми ніколи не дізнаємося правди про вбивство Мартіна, якщо не знатимемо цього. Продовжуйте, сер Бенджамін. Ненавиджу отак от постійно втручатися. — Саме так і є, — сказав сер Бенджамін. — Ви не приховуєте жодних доказів, сер. Тобто, якщо не хочете, щоб вас затримали як важливого свідка? Пейн подивився то на одного, то на іншого. Відчувалося, що досі йому все легко сходило з рук. Мало хто перечив йому. Чи ставив його на місце? Він відчайдушно намагався зберегти свою холодну гідність, неначе людина, що намагається впоратися з вітрильником під час сильного вітру. Я розповів вам стільки, скільки вважатиму за потрібне. На силу промовив він. І не більше. Що ви хочете знати? Дякую. Сухо сказав головний констебель. «По-перше, ви зберігали ключі від кабінету начальника, чи не так?» «Так». «Скільки було ключів?» «Чотири». «Чорт забирай, чоловіче!» – різко кинув сер Бенджамін. «Ви не на свідченні, будь ласка. Висловлюйте чіткіше. Ключ від зовнішніх дверей кімнати. Ключ від залізних дверей, що виходять на балкон. Ключ...» — Від сховища. — І оскільки ви вже заглянули всередину того сховища, — сказав Пейн, карбуючи слова, — я можу розповісти вам решту, маленький ключ від сталевої скриньки, що була всередині сейфа. — Скриньки, — повторив сер Бенджамін. Він глянув через плече на доктора Фелла. Його очі підтвердили передбачення і в них з'явилася маленька, знаюча, дещо зловтішна посмішка. «Скриньки! Яка, як ми знаємо, зникла? Що було всередині скриньки?» Фейн щось обмірковував. Він розкладав рук, і пальці однієї руки почали постукувати по біцепсу. «Усе, що я мав знати?» – відповів він після паузи. Це те, що всередині є кілька карток, на кожній з яких стоїть підпис Ентоні Старберта з XVIII століття. Спадкоємцю було доручено вийняти одну з цих карток і наступного дня пред'явити її виконавцю заповіту, як доказ того, що він справді відкрив скриньку. Щодо всього іншого, що могло бути всередині, він знизав плечима. Ви маєте на увазі, що не знаєте, — запитав сер Бенджамін. Я маю на увазі, що волію не говорити. Ми повернемося до цього за мить, — повільно сказав головний констебль. Чотири ключі. А тепер щодо слова, яке відчиняє літерний замок. Ми теж не зовсім сліпі, містере Пейн. Щодо слова, воно також довірене вам. Вагання. У певному сенсі, так, відповів юрист, ретельно все обдумавши. Слово вигравіруване на ручці ключа, що відчиняє сховище, таким чином, якийсь грабіжник міг би зробити дуплікат ключа для замка, але без оригінального ключа він би був безсилий. Ви знаєте це слово? Довше вагання. Звісно. — казав Пейн. — Хтось ще знав його? — Я вважаю, це запитання з ухвалістю, сер, — відповів його інший. Маленькі коричневі зуби показалися з-під його верхньої губи. Його обличчя стало зморшкуватим і потворним, сиве стрижене волосся нависало. Він знову забагався. А потім додав уже м'якіше. Хіба що покійний містер Тімоті Старберт повідомив його своєму синові усно? Він ніколи не ставився до цієї традиції дуже серйозно, мушу сказати. На мить сер Бенджамін почав нишпорити туди-сюди перед каміном, махаючи руками за спиною. Потім він обернувся Коли ви передали ключі молодому Старберту? У моєму кабінеті в чатеремі, пізно вчора вдень. Із ним хтось був? Його кузен Герберт. Герберт не був присутній під час розмови, я так розумію. Звісно, ні. Я передав ключі. І дав єдині вказівки, що мені залишалося, щоб він відчинив сейф і скриньку, оглянув те, що всередині, і приніс мені одну з карток з ім'ям Ентоні Старберта. Це все. Ремпл, сидячи в тіні, пригадав постаті на білій дорозі. Мартін і Герберт ішли з кабінету юриста, коли він їх тоді побачив. І Мартін вимовив ту незрозумілу насмішку. Це слово «шибениця». І він подумав про той папір, списаний дивними безглуздими віршами, які йому показала Дороті. Тепер було цілком зрозуміло, що було всередині скриньки, незважаючи на глузування доктора Фела щодо паперу? Дороті Старберт сиділа нерухомо, склавши руки, але, здавалося, дихала частіше. Чому ви відмовляєтеся сказати нам, містере Пейн? вів далі головний констебль, сказати про те, що було всередині тієї скриньки у сховище. Рука Пейна піднялася, щоб погладити підборіддя. Цей жест пригадав Ремпл. Він завжди використовував, коли нервував. — Це був документ, — нарешті відповів він. — Більше я сказати не можу, джентльмени, бо не знаю. Доктор Фел підвівся не наче громісткий морж, який виринає на поверхню. — сказав він видихнувши і різко вдаривши однією палицею об підлогу. Ось що я гадаю, ось що я хотів би знати. Документ ніколи не дозволялося виносити з тієї залізної скриньки, чи не так пейне. Добре, дуже добре, тоді я можу продовжувати. Я думав, ви не вірите в жоден документ, сказав головний констебль, обернувшись і ще більш сатиричним виразом. «О, я ніколи цього не казав!» – м'яко запротестував інший. «Я лише протестував проти ваших здогадок без жодних логічних підстав, що там була скринька і документ. Я ніколи не казав, що ви не праві. Навпаки, я вже дійшов ваших власних висновків, маючи добрі і логічні докази на їхню підтримку». Ось у чому різниця, розумієте? Він підняв голову, щоб подивитися на Пейна. Він не підвищував голосу. «Я не турбуватиму вас щодо документа, який Ентоні Старберт залишив своїм спадкоємцям на початку дев'ятнадцятого століття», – сказав він. «Але, Пейне, як щодо іншого документа?» «Іншого?» Я маю на увазі той, що Тімоті Старберт, батько Мартіна, залишив у сталевій скринці, у тому ж сховищі, менш ніж два роки тому. Пейн зробив легкий рух губами, неначе повільно видихав тютюновий дим. Він змінив позу так, що підлога зарипіла, і це було чітко чутно у великій тиші кімнати. Що це? Що це таке? Пробелькотів сер Бенджамін. Продовжуйте, м'яко сказав пейн. Я чув цю історію десятки разів, вів далі доктор Фел, киваючи головою, у відстороненій, задумливій манері. Про те, як старий Тімоті лежав там і писав прямо перед смертю. Аркуш за аркушем, хоча його тіло було так потрощене, що він ледве міг тримати перо, підпертий дошкою для письма, регочучи і виючи від радості, рішуче налаштований продовжувати. Ну, вимагав сер Бенджамін. Ну, що він писав? Інструкції для мого сина, сказав він, але це була брехня. Це було для того, щоб збити декого з вас зі сліду. Його син за самою природою так званого випробування не потурбував жодних інструкцій. Йому потрібно було лише отримати ключі від Пейна. У будь-якому разі йому не потрібні були сторінки щільно списаного тексту. Старий Тімоті нічого не копіював, бо йому теж це те не було потрібно. Цей документ, Ентоні, каже Пейн, ніколи не покидав сейфа. То що ж він писав? Ніхто нічого не казав. Ремпол відчув, що присуваються до краю крісла. Звідки, де він сидів, він бачив, як очі Дороті Старберт, що не кліпали, прикуті до доктора. Сер Бенджамін голосно промовив. Дуже добре. Тоді що ж він писав? «Історію власного вбивства» сказал доктор Фелл.